«Да будуть посічені їхніми жмечами!» Тяжко падала, например, злогрудчасту землю на чорні хвилі ріки тверда чоловіча присяга. Вольниці накинули на шию зашморг. Новгородці присягались його розірвати. «Воєводо!» — гукнув до Вадима Местевой. «Воєводо, поб'ють нас тут! Візьми хитрістю із Ольгом і Рюриком ряд! А виберемось, то усі купно на стан піднімемось! Не підуть вони на ряд брати!» Будемо стояти на смерть, або маємо перемогти. Може, братилу встигне підмогу привезти? Еге, як добереться, обізвався біда. Ти і мене пошли. може, Волхов де перескочу? Іди, дядьку. Біда ткнув комусь руки, то пірець, а сам зник у темряві. Ольг і Рюрик рушили дружини на новгородців. Загнали їх в кут біля мосту, як мишей міг. Битися не було чим, і тоді Вадим збагнув, що єдиний їхній помічник – Темінь. «Розбігтися вмить, все, добути мечів у ворога голіруч не випадає», – сказав. «Стійте тут усі купно, а як тільки вони підійдуть ближче, біжіть хто куди, завтра ж уранці на торг, будемо стань творити, будемо, воєводо». Ось дружини варягів сунулися з мосту, рівними шеренгами рушили на притихлих новгородців. Група озброєних мужів пішла приступом на них – і як тільки вони щепилися, всі інші ринули у розтіч. Бігли понад берегом в різні кінці, бігли на міст, завертали до буєвища. Обтяжені обладунками ратники також розсипались, бігли на вздогінці в різні кінці. Побоїска не відбулось. Другого дня на торговій стороні гуділо, грізно вирувало озброєне віче, і вирішило послати сольбу до полочан, смольнян і в окольні волості. Полчити піші раті і єдино стати всім супроти Ольга і Рюрика. Уже через кілька днів до Новгорода стали прибувати охочі дружини із різних волостей. Але не дрімали і Ольг та Рюрик. На Волховських узвозах все частіше приставали чорні лодії із зміїними головами і розявленими пащами, як зрая чорного вороння, у з білими крижинами, напливали із ладоги до Новгорода нові ратні сили Рюрика. Скоро від них у городі стало тісно. Вої прибульці не вміщувались у боярських дворах, займали доми простолюдинів. Цупили скот, птицю, борошно, господарювали впевнено і владно. На третю седмицю Вадим ударив у клепалу. Заяв ясний і погідний весняний день. Над Новгородом і Волховом пливла у білих оболоках Яскрава сонячна повінь. Каркали з граї Вороння, бентежно Скрикували білогрудні чайки, Ніби відчували кривди, Що чорним тягарем лягли На збентежений натовп людей. То дружини тиснули Новгородців до берега ріки, Охопивши їх залізною підковою. Вадим збагнув що вийти живим із цієї пастки уже не було змоги, скинув кожух, приготував меч. Інші мужі так само поскидали з себе важку одяганку, повитягували мечі, ніби не на смертельний герць ставали, а готувалися до звичайної роботи. На мить запанувала тиша, і в ній усі почули хлю під хвилі в березі, шерхи крижин, що пливли до ладоцького моря, аби навіки розчинитись в його водах і почули бентежні крики чайок і вороння, іскригіт мечів і щитів, дзенькіт ратницьких кольчуг. «Перун з нами, браття!» – обернувся Вадим до мужів. А на мосту стояли Ольг і Рюрик, спостерігали за побоїщем унизу. Бачили вони, як залізна підкова їхніх дружин витяглась у гостроносий клин, як він почав рубуватись у товпище новгородців – Бачили і Вадима, що кричав відчайдушно. «Гай, обладники лукаві, чого на міст повтікали? Боїтесь помірятися силою? Гей, ти, Вольже, і ти, Рюрику, ви що, боягузи?» Мужі на мосту перезернулись. Звичайно ж, вони не були боягузами, але не хотіли мірятися дужістю із Ницим ворохобним татим. А залізні варяцькі раті уже трощили голови новгородців як снопами вкривалася земля їхніми тілами. Оль не витримав, спустився з мосту вниз, де билась його дружина. Гукнув комусь. «Візьміть воєводу їхнього живцем!» «Ей, Вадиме хоробрий, ти дай меч, врятуєш голову!» – закричав хтось до Вадима. Це був голос тіуна дудиці. Вадиму відповідь кинув. «Ах, ти плюгавець! Тобі боги давно приготували місце у царстві пекла!» Дудиця пірнув за спини ратників, вислизнув з іншого боку і закричав до Вадима. «Все одно вісна до тебе не повернеться!» Вадимова рука на мить стригнулася, але опанував собою, і щосили рубанув мечем дебелого дружинника, який прорубувався до нього. За Вадимом щільно йшли новгородські мужі, плече в плече. «А вісна твоя, Вольга, знову випірнув з боку Дудиця і тепер бачив Вадим тільки його короткий розплесканий ніс і визміяний під рідким волоссям бороди рот. Дудеце, хочеш отруїти його останні хвилі життя? А заткни рота, вистрибнув Вадим уперед, і кінчиком меча сягнув таке тіуна під підборіддя. У того на груди бризнула кров, Вадим зареготав. Живцем беріть його, гукав десь поряд триклятий Ольг. Але Вадим уже нічого не чув. Його глушило брязкання мечів об щити, тріск зламаних списів і сулець. Га, захотіли нашого воєводу взяти, а ось вам. Це громовий крик ковача біди. Ось вам. Ах. зойкнув поряд мистивой. І вже не бачив Вадим, як чотири схрещених мечі підняли угору тіло ковача біди, як він востанє поглянув у весняне небо. І дивно посміхнувся. А хто бачив усе те, не збагнув до кінця своїх днів, що подумав тої миті відважний ковач із Славен. У небі сяяло яре сонце, з вирію поверталися ключами журавлі, і пробуджений перун-громовик уже лаштувався об'їжджати колісницею свої небесні володіння. А над землею лунала пісня про відважних хоробрих синів новгородської землі, що боронили високу людську мрію про правду волю. А як во славному нові городі, а як і був вадко да гусельщикот, а як і грянула смута да великая, а як запінилась від крові да волхов ріка. Перед судом богів людина постає нагою. Тому коли всевладний вітець слов'янського люду, бог богів рід, прикликав на суд за несусвітні бешкете буйного перуна громовика, велів йому вилізти з колісниці і роздягнутися. Хоча перун і був богом, його мали судити як у людину. Перун блиснув очима, сяйнув вогненно-золотим чубом і почав здирати зі своїх міцних рамен вбрання і сірої хмари Паволоки. Біля нігорода на білих оболоках уже гойдалися всі його родаки, які зібралися судити з Перуна. Бо що то він сотворив на Слов'янській землі? Безкінечне брязкання мечами, пролиття невинної людської крові, що навіть у далеких бодричів робилися його іменем. А що вже в славній Новгородській землі? Уся вона потонула в сльозах і стогонах. На боєвищі не стало місць для поховань, і великий вольф, мудрий кудесник, придумав класти опалені кості мертвих у старі могили. Порушувались усі звичаї і покони. Іще, через вавілля Перуна загинула вольниця усій новгородській землі. Ольг і Рюрик навели свої дружини в городки й погости, накинули на вию оратаєм та рукомесникам свою волю і владу. Неприпустимі гріхи творяться в роді Слов'янському. Перевертається світ, люди зрікаються богів і клинуть їх. «Що ти накоїв?» – грізно рикнув рідна сина. Його сиві очі зблизкували гнівом. «Догрався?» Ферун ворухнув голими плечима, ніби випробував силу в них. Вигнув колесом груди, мовчав. «Бо що скажеш, у самого правиця болить від тої січі біля мосту?» Рубався ж поряд із Вадимом Хоробрим, мистивоєм, бідою, братилом, жадав допомогти їм, адже новгородська голота добре кермувала своєю вільною державою і помирала за нею без ляку, гордо й мовчки, не благаючи пощади. Та ба. Де були вони оці його брати й сестриці, що нині так привільно розсілися довкола і осудливо зверхньо блимають на нього очищами? Бачите? Він, і його люди, не здолали ворога, їх побили. А хто й коли виправдовує повержених? Переможених усі легко судять. І немає для них місця ані в людській пам'яті, ані в людських душах, ані в теплих садах божественного вираю. Он, як вчинили із тим ковачем бідою, підняли його тіло рюжиковці на мечі, душа ж зазвичай полетіла в небеса. Просила ж бідолашна прихистку й спокою, хоч тут, так де, не захотів узяти її в свої сонячні світлиці, усміхнений хорст Дажбог злякався її бутнівного духу. І старезний дідесько, сварог заплющив своє єдине око місяць і вдав, ніби спить, подрімує і нічого не бачить. А вже стрибок легкокрилий, той лишень на одній нозі і на однім крилі пострибав, покотився на вітрах, Тікаючи від того клопоту аби не втручатися в цю справу. Та навіть лагідні сестриці лада і жива розвели руками і світлі свої очіська під лоба закотили, мовляв, ключі відбираю не в них, а в старших. І що з того вийшло? Примчав верхи на вихорі Чорнобог зі своєю зажерною зграєю оті всі мавки, лісовиці, блуд, морд, пек, морана і мара та всяка інша нечисть похапали нещасні душі ковача біди та інших забитих у тій битві мужів і понесли у підземне царство пека. Туди, де вирують чорні глибини, болотні безодні, де течуть ріки смоляні киплячі, де не схитаючий огонь горящий, де пекельник змій вивертає полум'я із черева, а пазуристий чорний птах довбає печінку і викльовує очі. Не встиг тоді Перун вихопити з того бойовиська чесну душу Ковача біди. Сам, бо поряд із Вадимом Хоробрим, лежав непритомний, спосічений рукою. Ось і зараз іще ледве ту руку зігнути. Перун підняв її угору, стиснув кулак і враз почувся переполоханий крик. «Ох, він же поранений, у нього на руці кров!» Цела десь живкою заголосила. Але Перун гнівається на них, пожаліла а от тих, посічених смерть біля мосту, що билися за свою волю і свою владу державу, навіть не згадали. І чи хоч пам'ятають, де подівся лодійщик величар? Перун ображено зіркнув бік корода, який все ще осудливо колов його сивим прискаленим оком. Отець наважився захищатись. моєї вини у тому немає. Люди жадали свою волю застоять, своєю державою правити. Але їм ніхто не допоміг. Ні сусіди, ні боги їхні. Усі їх зрадили. А я після зимового голоду сам віддаєш, тільки набирався сил. Не зміг допомогти Вадиму воєводі.